Ши читання через Амріта глава 12. Поширення адвайта Ачарії та Гададари Пандіти. Бахтіно Такуру своїй Амріта правага наводить стислий огляд 12-ї глави Аді Ліли. 12 глава описує послідовників адвайта праву. Серед них послідовників Ачутананди, сина Адвайте Ачарії, визнають за вірених послідовників, що пізнали суть філософії Ши Адвайте Ачарії. Інші Нащадки та послідовники Адвайте Ачар'ї не гідні зватись його послідовниками. Також ця глава розповідає про сина Адвайте Ачарі на ім'я Гопал Мішра і про слуга Адвайте Ачарі на ім'я Камалаканта Вішвас. В ранні роки свого життя Гопал знепритомнів під час миття Гундіча Мандіри в Джаганатпурі і тоді господь Чатані Магапрабу пролив на нього свою милість. Історія про Камалакантові Швасу стосується того, як він позичив у Пратапорудри-Магараджі 300 рупій, щоб покрити борги Адвайта-Ачарії. Довідавшись про це, Ші Чатані Магапрабу покарав Камалакантові Швасу. Потім, на прохання ши Адвайта-Ачарії, Камалакантові Швас був прощений. Описавши послідовників Адвайта-Ачарії, голова завершується описом послідовників Гададари Пандіти Гусамі. 1 і Послідовники ши Адвайте пробу належали до двох різновидів. Деякі були справжні, а деякі оманні. Відкидаючи лже послідовників, я видаю свої поклони справжнім послідовникам ши Адвайте ачарі, серцем яких був ши читання Jai Махабрабу Maha Prabhu Shri Krishna Caitanya Jai Jai Nita Nanda Jai Advaita Danya Khvala Khvala Shi Chitanam Mahaprabhu Khvala Khvala Gospoda Vidyanandi Khvala Khvala Shi Advaiti Prabhu Usi Vani Slavatni Shi Chitanamarataro Dvitya я складаю свої шанобливі поклони Адвайті Прабу, чия слава шириться світами, йому, що становить другу гілку вічного дерева Чайтанії, а також його послідовникам, що утворюють його відгалуження. Ши Адвайта Прабу був другою великою гілкою дерева. У нього було багато відгалужень, але всіх їх згадати неможливо. Чайтані Магапрабу славетний ще і як садівник – він поливав дерево своєю милістю, і від цього всі гілки та галузки росли день у день. Плоди любові до Верховного Бога, які визріли на цих гілках дерева Четанії, такі великі, що весь світ затопили соком любові до крішни. Завдяки воді, якої Господь Четаня поливав, стовбур та гілки, велике і мале пагілля буйно розросталось, і дерево всіювали плоди і квіти. Спочатку всі послідовники Адвайта Ачарі тримались одного погляду, але згодом з волі проведіння вони розділились за своїми поглядами на два табори. пояснення. Слова «дайвера Кааран» вказують на те, що послідовники Адвайта Ачарі розкололися на два табори з волі проведіння, тобто Господа. Такий розкол між учнями одного Ачарі можна побачити і серед членів Год'я Мати. Спочатку, за присутності Омм, Вішнопад, Прамагамси, Качарі, Аштот, Тарасхата, Срі, Срімат, Бакті, Сіданди, Такори, Правопади, всі учні діяли заодно, однак відразу ж по його відході вони розкололись. Одна група строго тутримувала настанов Бакті, Сіданди, Такори, а друга почала будувати власні здогади про те, як втілювати в життя його волю. Мактисіданта Сарасфатітакур, покидаючи тіло, прохав, щоб його учні створили керівний орган і проповідували, співпрацюючи всі разом. Він не лишав настанови, щоб хтось один став наступним Ачарією. Однак, відразу ж після його відходу, його провідні помічники почали самовільно будувати плани щодо того, як обійняти становище Ачарії, і, не доходячи згоди щодо особи наступного Ачарії, розкололись на дві фракції. Внаслідок того, обидві фракції стали Асара, ні на що не придатні, тому що, порушивши наказ духовного вчителя, втратили свої повноваження. Знехтувавши наказ духовного вчителя утворити керівну раду і далі провадити місіонерську діяльність годі амати, дві неавторитетні фракції почали між собою судитись, і суди між ними тривають досі, ось уже 40 років, не приводячи ні до якого розв'язку. Отже, ми не належимо до жодної з цих фракцій. Однак через те, що два табори, заклопотані поділом матеріального майна Год'ямати, припинили проповідь, ми взяли на себе місію бактєсіданти Сарасвати Такури і бактєвної Такури проповідувати вчення Четані Магапрабу всім світом під опікою усіх Ачарій-попередників. І бачимо, що наші скромні спроби досягли успіху. Ми дотримували засад, на яких загострює увагу Шілаві Шнадча Такур – у своєму коментарі до вірша «В'ява саят міка будгір еке га курунандана» у Багавадгіті. Як вчить Вішвна Чакратітакур, учень зобов'язаний неухильно дотримуватись наказів духовного вчителя. Для учня секрет успіху в духовному житті – це міцна віра в наказі духовного вчителя. Веди підтверджуються: це. пара бактір деве та сяйте катита гярта пракашанти махатмана. Тому, хто непохитно вірить у слова духовного вчителя і слова верховного богоособи, відкривається секрет успіху на шляху пізнання вед. Поширення руху свідомості Кришни спирається на цю засаду, і тому наша проповідницька діяльність досягає успіху попри численні перешкоди, що їх створюють демонічні противники. Річ у тім, що ми отримуємо відчутну допомогу від наших ачарів-попередників. Про дію судять за плодами. Члени партії самозваного Ачар'ї задоволені, заволодівши майном Год'яматхи, однак у проповіді не досягли ніяких успіхів. Плоди їхніх дій свідчать про те, що вони асара, ні на що не придатні. Натомість громада Іскону, Міжнародного товариства свідомості Кришни, що неухильно дотримується настанов гуру і гауранги, день у день досягає дедалі більшого успіху в усьому світі. Шіла Бактісіданта Сарасваті Такур хотів друкувати якомога більше книг і поширювати їх по всьому світі. Ми докладаємо до цього всіх зусиль, і наслідки, які ми отримуємо, перевершують наші сподівання. 9. Деякі учні неухильно тримались наказів Ачарі, а деякі відійшли від них під впливом Дайві Майи на свій розсуд, понавигадувавши власних теорій. Пояснення. Цей вірш описує Початок розколу. Коли учні не тримаються принципу коритись наказу від духовного вчителя, виникає розбіжність поглядів. Будь-який погляд відмінний від поглядів духовного вчителя, безглуздий. В духовний розвиток не можна підмішувати вигадані матеріальні ідеї. Це відхилення. Духовний розвиток неможливо підлаштувати під якісь матеріальні теорії. Десять. Наказ духовного вчителя це рушійна сила в духовному житті. Кожен, хто порушує наказ духовного вчителя, відразу робиться ні на що непридатний. Пояснення. Ось думка шили Кришна Дасика і самі. Учні, які неухильно виконують накази духовного вчителя, здатні зробити щось корисне для виконання волі Всевишнього, тоді як ті, хто відхиляється від чіткого наказу духовного вчителя, ні на що придатні. 11. Немає потреби називати ні на що непридатних. Я згадав їх тільки для того, щоб відрізнити їх від корисних відданих. 12. Рис спочатку змішаний з половою, і його доводиться провіювати, щоб відділити зерно від полови. Пояснення. Порівняння, до якого вдається кришнадавська вираж самі, дуже вдале. У випадку з членами годіамати можна вдатись до того самого способу. Є багато учнів Шіли Бхакті Сіданти, Сарасфаті Такури, але щоб виявити серед них справжніх, відділити цінних від ні на що непридатних, треба визначити, наскільки ці учні виконують волю духовного вчителя. Бхактисіданте Сарасваті Такур докладав усіх зусиль, щоб поширити вчення Шичатані Магапрабу в країнах за межами Індії. За своєю присутності він уповноважував своїх учнів їхати за межі Індії і проповідувати вчення Шичатані Магапрабу. Але вони не досягали успіху, бо в думках не мали серйозного бажання проповідувати його вчення в чужих країнах. Подорожжю за кордон вони просто хотіли прославитись, щоб, повернувшись до Індії, хизуватись славою місіонерів. Протягом останніх 80, бай більше, років багато з вами вдавалось до такої нещирої проповіді, але нікому не вдалося поширити вчення свідомості Кришни всім світом. Все закінчилось тим, що вони повертались до Індії і хвалились, буцім навернули всіх чужинців до вчення веданти чи свідомості Кришни, і після цього збирали індусів пожертви та жили щасливим життям матеріального добробуту. Як зерно провіюють, відділяючи від ні на що не потрібної полови, так само за критерієм, що його радить кришнадавський вираж Госамі, дуже легко можна визначити, хто істинний всесвітній проповідник, а хто ні на що не придатний. 13. Великою гілкою Адвайта Ачарії був Ачутананда його син. Від самого початку життя він служив лотосовим стопам господа Чайтані. 14. Якось, почувши, як батько каже, що Кешава Бараті – духовний вчитель Господа Четані Магапрабу, а Четананда сильно засмутився, він сказав батькові. Твоє пояснення, що Кешава Бараті – духовний вчитель Четані Магапрабу, занапастить усю країну. Господь Четані Магапрабу – духовний вчитель 14 світів, а ти кажеш, що в нього є якийсь інший духовний вчитель. Цього не підтримує жодне з'явлених писань. 17. Почувши від п'ятирічного сина Ачутананда ці слова, Адвайтачарі був дуже щасливий і потішений їхньою глибокою істинністю. Пояснення. Коментуючи вірші з 13 по 17, Бхактисиданта Сарасаті Такор докладно описує Наштатків Адвайтачарі. У читанні Баговеті Антія Кандії, главі 1, сказано, що Ачутананда був найстаршим сином Адвайтачарі. У написаній санскритом книзі Адвайта-Чаріта сказано початок цитати. Адвайтачаря мав трьох синів, що були відданими Господа Чайтанії. Їх звали Ач'юта, Кришнаміша і Гопалдас. І всі вони народились від його дружин, дружини Сітадеві. Адвайтачарія мав також трьох інших синів на ім'я Баларам, Соруб і Джагадіш. Отож, Адвайтачаря мав шестеро синів, кінець цитати. Серед Цих шести синів троє були вірними послідовниками Господа Четані Магапрабу, а з цих трьох Ачітананда був найстарший. Адвайта Прабу одружився на початку 15-го віку Шакабди наприкінці 15-го віку нашої ери, коли Господь Четані Махапрабу в 1433-34 роках Шакабди, тобто 1511-12 роках нашої ери, ідучи з Джаганатапури до Вріндавани, хотів відвідати селище Рамакелі, а Ачютананді було тільки 5 років. У читанні Багаваті, Антяканді, 4 главі, сказано, що Ачютананда на той час був панчаварша Вайаса Мадура-Дігамбар. Йому було тільки 5 років, і він був голий. З цього випливає, що Ачютананда народився приблизно у 1428 році, тобто 1506 році нашої ери. Дружина Адвайте Прабу, Сіта Деві, приходила побачити новонародженого Шичатані Махапрабу Магапрабу задовго до народження Ачітананди. Отож, цілком можливо, що три інших сини Адвайте народились в неї десь у проміжку 21 року від 1407 до 1428 року Шакабди. Тобто між 1486 і 150 у неавторитетній книжці Сіта Двайта Чаріта, надрукованій бенгальською мовою в неавторитетному часописі Ніттянанда Дайні 1792 року Шакабди 1870 року, сказано, що Ачітананда був шкільний товариш Господа Читані Маправо. Свідоцтво Читанія Багавати не дозволяє визнати це твердження за достовірне. Коли читання Магапрабу в 1431 році Шакабди, 1509 році прийняв зречення Санясу, він прийшов у Шантіпур до дому Адвайте Прабу. На той час, як свідчить читання Багавата Антяканда, глава перша, Ачютананді було тільки три роки. Далі читання Багавата розповідає, що Големаля, сина Адвайте Прабу, підійшло і впало до лотосових стіп Господа Ши читання Магапрабу. Хоча дитина була не дуже чиста, з ніг до голови вимазана в пилюці, господь читання взяв Ачютананду на руки. Господь читання сказав, «Любий Ачюто, Адвайта Ачаря, мій батько, отож ми брати». Коли Шичатаня Магапрабу, ще живучи в Навадвіпі, збирався явити свої різні духовні тіла, він попрохав шираму Пандіту, брата Шіва Ситакури, піти до Шантіпури і привезти Адвайту Ачарю. А двайта тоді прийшов з малим Ачутанандою. У читанні Бхагавати Канді, главі 6, сказано: Аддайте реатанай Ачутанда нама парама також плакав у трансцендентному блаженстві. Знов таки, коли Господь читання побив адвайту ачар'ю за. Імперсоналістичне пояснення Шімат Багаватам, яке суперечило засадам Бактійоги, Ачутананда був теж присутній. Отже, ці всі події мали відбутись за 2-3 роки до того, як Госпоча прийняв сан'ясу. Як вище згадано, читання Багавата Антяканда, глава 1, розповідає, що Ачутананда, сина Двайте поклонився Господові. З цього випливає, що з самого початку життя. Ачітананда був великий відданий господа Чайтані Магаправу. Ніде немає згадки про те, що Ачітананда колись одружувався. Однак його названо найбільшою гілкою в родині Адвайти З книги Шакка Нірнаямрита відомо, що Ачітананда був учнем Гададари пандіти, і що він віддався під захист господа Чайтанів в Джаганатапурі і взявся до відданого служіння там. У читанні Чайтані Аділілі главі 10 сказано, що Ачутананда, сина Двайта Ачар'ї, жив у Джаганатпурі, прийнявши притулок Господа Чайтані Магапрабу. Гададар Пандіт останні роки життя також прожив з Господом читання Магапрабу у Джаганатпурі. Отож, немає підстав сумніватися у тому, що Ачутананда був учнем пандіти Гадагара. В описах танцю Господа Чайтані Магапрабу перед колісницею на святі Радгаятри. Ім'я Ачютананди можна побачити багато разів. Там сказано, що у гурті Адвайта Чар'ї з Шантіпури Ачютананда танцював, а інші співали. На той час хлопчикові було тільки шість років. Вірш 87 у Гавробанадеша Діпіці, що її написав Шийкаві Карнапур, згадує Ачютананду як учня Гададари Пандіти і великого відданого Господа Четанім Гапрабу, дуже йому любого. Дехто вважає, що він був втілення Картікеї, сина Господа Шіви. А інші вважають, що раніше він був Гопі на ім'я Ачута. Горага Надеша Діпіка, 88, підтримує обидва погляди. В іншій книжці Наротамавіласі, що її написав Шінара Дас, згадано, що Ачута Нанда був присутній на фестивалі в Кетторі. Як розповідає Шінара Дас, останні дні свого життя Ачютананда провів у себе вдома в Шантіпурі. Але за життя господа Чатані Магапрабу він жив у Жагнатапурі разом із Гададарою Пандятом. З шести синів Адвайта Ачарі троє Ачютананда, Кришна Мішра і Гопалдас присвятили своє життя вірному служінню Чатані Магапрабу. Ачютананда не взяв дружини і тому не мав нащадків. Другий син Адвайта Ачарі, Кришна Мішра, мав двох синів – Рагонату Чакраварті та Дологовінду. Нащадки Рагонати досі живуть у Шантіпурі, в околицях Мадангопал, Пади, Ганакарі, Мрізапурі та Кумаракалі. Дологовінду мав трьох синів: Чанду, Кандарпу і Гопінату. Нащадки Кандарпи живуть у Малдасі, в селі Джикабаді. Гопінат мав трьох синів: Шивалабу, Пранавалабу і кешеву. Нащадки Шівалаби живуть у селищах Машіадар, Магішадар, Дамокадія і Чандіпуру. У родині Шівалаби є генеалогічна таблиця, що починається від його найстаршого сина Гангана Нащадки наймолодшого сина Шівалаби Рамгопали і нині живуть у Дамокадії, Чандіпурі, Шоламарі та інших навколишніх селах. Нащадки Принавалаби і Кешеве живуть в Утгалі. Сином Пранавалаби був Ратнешвара, а сином Ратнешвари Кришнарам, Рам, наймолодшим сином якого був Лакшміна Райана. Сином Лакшміна Райани був Навакішор, а другим сином Навакішори був Рамамоган, найстарший син якого звався Джагабанду. А третій син Вірачандра прийняв санясу і встановив божество Господа Чайтані Магапрабу у Катві. Цих двох синів Рамамогани прозвали Барапрабру і Чотапрабру. Вони започаткували обхід на вадві падгами. Повну генеалогічну таблицю нащадків Адвайте-Прабу по лінії Кришна-Мішри можна знайти у Вайшнава-Манджуші. Сином адвайте Ачарі був ще Кришна-Міша. Господь Читання Магапрабу завжди перебував у його серці. Іншим сином Шиадвайте-Ачарі прабу був Шрі-Гопал. Послухайте лише про його якості, тому що вони дивовижні. Пояснення. Як згадано вище, Ші Гопал сіна був одним з трьох його синів відданих. Про нього розповідає ще Мадьяліла, читання Шарітамрити, глава 12, вірші 143-149. 20. Коли господь читання власноручно чистив Гундіча-Мандіру в Джаганатпурі, Гопал танцював перед Господом з великою любов'ю та радістю. Пояснення. Гундіча Мандір стоїть у Джаганатпурі і туди щороку на вісім днів приїжджають Джаганат, Баладев і Субадра з храму Джаганати. Коли господь Чатаннім Гапрабу жив у Джаганатпурі, він щороку власноручно прибирав цей храм разом зі своїми головними відданими. Це яскраво змальовано у Чатанніча Ритамряті у главі Гундіча Марджана, Мандія 12, 21. Господь, читання Магапрабу і Адвайта Прабу співали мантру Гарі Кришна і танцювали, а в їхніх тілах виявлялись різні екстатичні ознаки, їхні серця були щасливі. Так вони всі танцювали. Гопал танцював і танцював, коли раптом упав, непритомний на землю. Адвайта прабу дуже засмутився. Взявши сина на коліно, він почав читати мантри до Нрісімхи, щоб захистити сина. Адвайта читав різні мантри, але Гопал так і не приходив до тями. Всі присутні вайшнави, співчуваючи горю Адвайтачарі, плакали. Тоді Господь читанням Абрабу поклав руку на груди Гопала і сказав йому Люби Гопало, встань і повторюй святе ім'я Господа!» Почувши ці слова і відчувши дотик Господа, Гопал відразу встав – і всі вайшнави стали радісно повторювати Махамантру Гарри Кришну. 27. Інших синів Адвайта Ачарії звали Ші Баларам, Сваруп і Джагадіш. Пояснення. В написаній санскритом книжці Адвайта Чаріта вказано, що Баларам, Сваруп і Джагадіш були четвертим, п'ятим і шостим синами Адвайта Ачарії. Отож, Ші Адвайта Ачарія мав шестеро синів. Балараму, Сварупу і Джагадішу, що були Смарти чи Маєваді, громада Вайшнавів відкинула. Іноді Маєваді удають із себе вайшнавів, що поклоняються господу Вішну, але насправді вони не вірять в господа Вішну, як у Верховного Бога особу, вважаючи півбогів, як от Госпочіва, Дурга, Бог Сонця та Ганеша, рівними йому. Їх загалом називають Панчопасака Смарти, і зараховувати їх до вайшнавів не можна. В баларами було. Три дружини і дев'ять синів. Наймолодший син від його першої дружини звався Мадусудан Госвамі. Він прийняв титул Батачар'я і став на шлях філософії смарти чи Майвади. Шіла Бактисіданта Сарасаті Такур зазначає, що син Госвамі Батачар'я, Шіра Дараман Госвамі Батачар'я, відмовився від титулу Госвамі, тому що зазвичай цей титул призначений для сан'ясі, що зреклися світу. Той, хто ще живе сімейним життям, не повинен присвоювати собі титул Госвамі. Шіла бактисіданта сересодітакур не визнавав кастових госвами, тому що вони не послідовники шести госами зречеників, що були учнями Шичатані Магапрабу. А саме шілерупи гусами, шілесонатини гусами, шіли бати рагунати госами, ще гопал бати госами, шіді гусами та шідарагунати даси госами. Шіла бхактисиданта також зазначав, що Гріхаста Ашам, сімейний статус, являє собою певну поступку що дозволяє якесь чуттєве задоволення. Тому гріхаста не має права облудно брати собі титул Госвамі. Рух Іскон ніколи не давав титулу Госвамі сімейній людині. Хоча всі сан'ясі, яких ми в Ісконі посвятили на сан'ясу, молоді, ми надали їм титул зречених світу осіб – Свамі та Госвамі, тому що вони повністю присвятили своє життя на проповідь вчення читання Магапрабу. Шіла Бакті Сіданта Сарасваді Такур згадує, що кастові го госвамі домогосподарі не тільки ганьблять титул госвамі, але до того ж, ідучи за прикладом смарти Рагунандани, чинять велику дурість. Під час церемонії Шради спалюють соломений образа Двайта -ачарі. Вони діють як ракшаси і зневажають приписи Гарі Бактіві Ласи, що визначає правила поведінки вайшнавів. Шіла Бахті Сиданта Сересаті також розуважує, що іноді ці смерти кастую Гусвамі пишуть книжки з вайшнавської філософії чи коментарі на основоположні писання, однак чистий відданий повинен ретельно уникати їхніх книжок. 28. Камалаканта Кінкор Довірений слуга Адвайта Ачар'ї на ім'я Камалаканта Вішвас знав усі справи Адвайта Ачарі. Ім'я Камалананда, згадане в Адділілі 10.149, та ім'я Камалаканта, згадане в Мадхялілі 1094, належать одній людині. Камалаканта, довірений слуга Господа Читані Махапрабу, народжений у родині браменів, став слугувати Ши Адвайті Ачарі як його секретар. Коли Парамананда, Пурі йшов з навідвіди до Джаганатпурі. Він узяв Камалаканту і з собою, і вони разом пішли до Джаганатпурі побачити Господа Чайтані. У младелі 10.94 згадано, що разом із Параманандою Пурі до Джаганатпурі прийшов один із видатних Господа Чайтані, брамана Камалаканта. 29. В Джаганатпурі Камалаканта Вішвас передав Махараджі Пратапарудрі Пратапа через когось записку. Про цю записку ніхто не знав, але якимось чином вона потрапила до рук Шича Тані Магаправу. Ця записка встановлювала, що Адвайта Ачар'я – це втілення верховного богоособи. Однак також там було згадано, що Адвайта Ачар'я нещодавно увійшов у борг розміром десь у 300 рупій, і Камеликан швас хотів сплатити цей борг. Господь читані Магаприву, прочитавши цю записку, засмутився, хоча його обличчя і далі сяїло, наче місяць. Осміхаючись, він сказав так. Він сказав, що Адвайта Ачарія втілення верховного богоособи. Цьому немає нічого поганого, він насправді сам Господь. Однак він зробив із втілення Бога злиденного жебрака. Тому, щоб навчити його, я покараю його. Пояснення. Називати когось втіленням Бога нерайною і водночас казати за його нужденність – це суперечити самому собі і чинити найбільшу образу. Філософи Майаваді, які присвячують себе руйнуванню ведичної культури, проповідуючи, що кожен є Бог, називають з лидерів Дарідра Нарайна – нужденний Нарайна. Господь Чатані Магапрабу ніколи не визнавав таких безглуздих і неавторитетних ідей. Він застеріг – «Майаваді башя шунле хоє сарванаш» – кожен, хто тримається засади філософії Маявади, приречений, Таких нетямущих людей виправить тільки покарання. Хоча називати верховного богоособу чи його втілення нужденним означає суперечити самому собі, у писаннях описано, як у втіленні вамани Господь прохав у Магараджі Балі трохи землі. Однак всім відомо, що Ваманадев аж ніяк не був злидар. Прохаючи милостиню в Магараджі Балі, він ішов на хитрість, щоб пролити на Магараджу Балі свою милість. Коли Магарадж Балі дав Господу Ваманадеві землю, яку той прохав, Господь явив свою всемогутність, трьома кроками покривши три світи. Так званих Дарідра Нараян за втілення визнавати не слід, тому що їм не до снаги проявити ніяких щедрот істинного втілення Бога. 36. Господь наказав Говінді, від нині того Баулію Камалаканту Вішвасу сюди не пускай пояснення. Баулії чи Баули – це одна з тринадцяти неавторитетних сект, що видають себе за послідовників Четані Магапрабу. Господь наказав Говінді своєму особистому прислужнику не пускати Камалаканту Вішвасу до нього, тому що той став Баулією. Отже, хоча Боула бу... Сампрадая, Аула Сампрадая і Сахаджія Сампрадая, а також Смарти, Джатагосай, Атіваді, Чудадгарі і Горанганагарі запевняють, що належать до учнівської послідовності читання Магапрабу, Господь їх насправді відкинув. 37. Коли Камалаканта Вішвас почув про кару, яку йому визначивши читання Магапрабу, він сильно засмутився. Але, коли про це почув Адвайта прабу, він був дуже задоволений. Пояснення. У Багаватгіті 9.29 Господь каже: Сама гамсара бути, що намедвищо стінапря. Я ні до кого не маю приїзні чи неприїзні. Я однаково, без упереджень, ставлюсь до всіх. Верховний богособа однаково ставиться до всіх, і тому ніхто йому не може бути ворогом, і ніхто не може бути йому другом. Всі є частки чи діти верховного богособи. І тому Господь не може упереджено ставитись до когось, як до друга, а до когось, як до ворога. Отож, коли Господь читанням Гапрабу покарав, Камалаканту Вішвасу, заборонивши йому приходити до себе, хоч яке тяжке це покарання було для Камалаканта Вішваси, що Адвайта Прабу дуже зрадів, розуміючи внутрішній смисл цього покарання. Він визнав, що це покарання Камалаканта Вішваси насправді було милістю господа Четані. Тому Адвайта Ачарині трохи не зажужився. Відані повинні завжди радіти, хоч би що робив з ними їхній пан, верховний богоособа. Відданий може опинитись і в скруті, і в достатку. Однак і те, і друге, він повинен приймати як милість Верховного Бога особи і за будь-яких обставин раду служити йому. 38. Побачивши журбу Камалаканте Вішваси, Адвайта Ачаря Прабу сказав йому, «Тобі дуже пощастило. Тебе покарав сам Верховний Господь, Верховний Бог особа, Господь Чатаня Мага Пояснення. Це авторитетне судження Ші Адвайте праву. Він виразно вчить, що не треба журитись з волі Верховного Богоособи, потрапивши в скруту. Віданий повинен завжди раду приймати долю, яку йому посилає Верховний Господь, здається, вона особисто йому приємною чи ні. 39. Раніше Господь Четаня Магавробу завжди вшановував мене як старшого, що мені було не до серця. Засмучений цим, я розробив один план. Я почав викладати йога сішту що за найвищу мету життя вважає звільнення. Господь за це на мене розсердився і виявив до мене, видиму неповагу. Пояснення. Існує книжка за назвою Йогова і її дуже люблять Майеваді, тому що вона сповнена хибних імперсоналістичних ідей щодо верховного бога особи і не містить навіть крихти вайшнавської філософії. Насправді всі вайшнави повинні уникати таких книжок. Але двоєтачарья Прабу, прагнучи, щоб Господь його покарав, почав доводити імперсоналістичні ідеї Йогавасішти. За це Господь, читання Махапрабу, сильно розгнівався на нього і обійшовся з ним, як здавалось, нешанобливо. 41. Я був дуже радий, що Господь читання покарав мене, як він колись покарав Кунду. Поясню. Ший Мукунда, близький друг і супутник господа Читані Магапрабу, вчащав до всіляких зібрань вороже налаштованих до вайшнавського вчені людей. Коли господь Читані Магапрабу про це довідався, він покарав Мукунду, заборонивши приходити до нього. Хоча Читані Магапрабу був ніжний, мов квітка, він міг бути суворим, наче блискавка, і тому всі боялись пускати Мукунду, як раніше, до ши Читані Магапрабу. Нещасний. Мукунда запитав своїх друзів, чи ще прийде такий день, коли йому дозволять побачити господа Чайтанію Магапрабу. Відані передали це запитання господові Чайтані, і господь відповів. «Дозвіл мене побачити Мукунда отримає через багато мільйонів років». Коли вони сказали це Мукунді, він у захваті затанцював. Почувши, що Мукунда терпляче готовий чекати зустрічі з ним мільйони років, Господ читання Махабрабу попрохав привести його негайно. Про покарання Мукунди розповідає читання Багавата Мад'яканда, 10 глава. 42. Схожу кару дістала мати Шачі Деві. Кому може пощастити більше, як їй, що дістало таке покарання? Пояснення. Мати Шачідеві також була покарана, як згадано в читання Багаваті Мад'яканді, главі 2. Мати Шачідеві, немов проявляючи свою жіночу природу, звинуватила Адвайту Прабу в тому, що він спонукав її сина стати Саннясі. Читані Магапрабу визнав це звинувачення за образу і попрохав Шачідеві доторкнутися до лотосових стіп Адвайта Ачар'ї, щоб позбутись образи, яку вона начебто вчинила. 43. Так, розрадивши Камалакантові Швасу, Ші Адвайта Ачар'я Прабу пішов до Читані Магапрабу. 44. Ші Адвайта Ачар'я сказав Господові Читані я не збагну твоїх трансцендентних розваг. Ти виявив Камалаканті більшу ласку, ніж ти зазвичай виявляєш мені? Милість, яку ти пролив на Камалаканту, настільки велика, що навіть мені ти ніколи такої ласки не виявляв. Яку образу я вчинив проти твоїх лодосових стіб, що ти не проливаєш такої ласки на мене? Пояснення. Це натяк на покарання, яке Адвай та Ачар'я колись дістав від Господа читання Магапрабу. Коли Адвай та Ачар'я Прабу читав Йога Васішту, Господь читання Магапрабу побив його, але ніколи не забороняв приходити до себе. А Камалаканта був покараний наказом ніколи не з'являтись Господові на очі. Отже, ще Адвай та Ачар'я Прабу хотів Довести до розуміння читання Магапрабу, що він проявив до Камалаканте Вішваси більшу милість, бо Камалаканті він заборонив бачитися з собою, а Адвайте Ачарі – ні. Отож, милість, яку дістав Камалаканта Вішвас, була більша за милість, яку дістав Адвайте Ачарі. 46. Почувши це, господь читання Магапрабу задоволено розсміявся і одразу покликав Камалаканту Вішвасу. Тоді Адвайте Ачарі сказав читання Магапрабу – «Чому ти покликав цю людину знову і дозволив йому побачитись з тобою? Тепер він обдурив мене двічі!» Почувши це, читання Магапрабу задовольнився в серці. Тільки вони двоє могли зрозуміти думки одне одного. Господь читання Магапрабу став повчати Камалаканду. «Ти, Боулія, не тямиш, що є що? Чому ти таке робиш? Чому ти втручаєшся в особисті справи Адвайта Ачар'ї і наражаєш його на порушення релігійних засад?» Пояснення. та Вішвас за своїм невіглаством попрохав царяджа Ганатапурі Маграджу Пратапарудру, покрити борг Адвайта Ачар'ї в 300 рупій, але водночас він ствердив, що Адвайта Ачар'я – втілення верховного богоособи. Це суперечливо. Втілення верховного богоособи не може бути винен нікому в матеріальному світі. Читання Магапребу зовсім не до вподоби такій суперечності, що їх позначають терміном «раса-баса». Несумісне змішання смаків. Раз. Дана ідея не дуже відрізняється від суперечливої думки, що Нараяна бідний, Дарідра Нараяна. 50. Адвай та Ачаря, мій духовний вчитель, ніколи не має брати милостиню від багатіїв чи царів, бо якщо духовний вчитель бере гроші чи зерно від таких матеріалістів – Розум його осквернюється. Пояснення. Брати гроші чи їжу від матеріалістичних людей дуже ризиковано, тому що це забруднює розум того, хто приймає таку милостиню. Ведична культура велить давати санясі та брамана милостиню, тому що жертводавець таким чином звільняється від гріхів. Отож, раніше брамани брали милостиню тільки від людей дуже доброчесних. Господь Чатані Магапрабу дав цю настанову всім духовним вчителям. Іноді нашими, нашими учнями хочуть стати матеріалістичні люди, не схильні залишати гріховну діяльність, як ото неозволений секс, вживання дурманих речовин, азартні ігри та м'ясоїдство. Але, на відміну від професійних духовних вчителів, що беруть учнів без огляду на їхній стан, вайшнави таких дешевих учнів не приймають. Щоб стати учнем, а вайшнави, треба спочатку погодитись додержувати правил учнівства. Насправді вайшнав – не повинен навіть брати милостиню чи їжу від тих, хто не додержується вайшнавських приписів та засад. 51. Коли розум осквернений, дуже важко пам'ятати Кришну, а коли людина забуває про Кришну, її життя ні до чого не приводить. Пояснення. Віданий повинен завжди пильнувати, щоб його розум залишався бадьорим, і він міг завжди пам'ятати про Господа Шикшну. В шастрах сказано: "Смарта в'яхсата там вішну" У житті віданого служіння треба завжди пам'ятати Господа вишну. Шіла Шукадевгусами також радив Магараджи Парикшиту. Смартавьо ниття шага. У Шимат Бхагаватам другій пісні, першій главі Шукадевгусами радить парикшиту Махараджі. Тасмад Баррата Сарват Ма Багаван и Шваругари шота викрити -вя та вишта смарта веща чата баям. О, нащадку царя Бхарати, той, хто бажає звільнитись від усіх страждань, повинен слухати про Верховного Богоособу, ославлювати та пам'ятати Його на душу і повелителя, що рятує від усіх нещасть. 2.1.5 Це суть усієї діяльності Вайшнага. Ту саму настанову повторено тут. Кришна смріті біну, хоя нішпала джіван. Шіла Групаго самі каже у бакті Расамрита Сінду «Ав'ярта Калатам. Вайшнав повинен пильнувати, щоб не загайнувати навіть секунди свого дорогоцінного життя. Це ознака Вайшнава. Однак спілкування з матеріалістичними людьми, вішаї, які тільки й знають, що лічити гроші або тішити чуття, осквернює розум і заважає постійно пам'ятати про Господа Кришну. Тому Ші Четаням Гапрабу радив Асад Сангатяга Ей Вайшнава Ачар. Вайшнав повинен держати себе так, щоб ніколи не спілкуватися з невіданими чи матеріалістами. Читання Чайтамрита Мадія 2287. Уникнути такого товариства можна просто завжди пам'ятаючи в серці Кришну. 52. Він втрачає релігійність та добре ім'я, і люди починають його зневажати. Вайшнав, а насамперед, Вайшнав в ролі духовного вчителя, не повинен цього припускатись. Це треба завжди пам'ятати. 53. Коли читання Магапрабу дав Камалаканді це повчання, всі присутні вирішили, що воно призначене. Для всіх. Отож, Адвайта був дуже задоволений. Тільки Господь Четані Магапрабу розумів наміри Адвайта Ачар'ї, і Адвайта Ачар віддав належне глибоким повчанням Господа Четані Магапрабу. У цих словах криється багато сокровенних думок. Я не пишу про них усіх, тому що боюсь без потреби збільшувати об'єм цієї книги. 56. П'ятою гілкою Шіадвайта Ачарі був Шрі Ядунандана Ачарія, від кого відходило стільки гілок і галузок, що написати про всі неможливо. Пояснення. Ядунандана Ачарія – це духовний вчитель, який дав офіційну посвяту Рагунації Дасі Госфамі. Іншими словами, коли Рагунат Дас Госфамі був сімейною людиною і жив удома, Ядунандан Ачарія дав йому посвяту. Пізніше Рагунат Дас Госфамі прийняв притулок Ші Чатані Магапрабу в Джаганатпурі. 57. Шрій Ядунандан Ачар'я був учнем шріва Васудевдати і отримав усю його милість. Тому він зумів прийняти лотосві стопи Господа Чайтані як найвищий притулок з будь-якого погляду. Пояснення. Горага Надеша Діпіка 140 пояснює, що раніше Васудевдата був Мадгуврата – співак у Вріндавані. 58. Багават Ачар'я, Вішнудаса Ачар'я, Чакрапані Ачар'я і Ананта Ачар'я – були шостою, сьомою, восьмою і дев'ятою гілкою Адвайтачарії. Пояснення. У своїй Анубаші Шіла Бхакті Сіданта Сарасоді Госвамі Правопад каже, що Бхагават спочатку належав до послідовників Адвайтачарії, але згодом був зарахований до послідовників Гададари Пандіти. У шостому вірші Шакканір Найамрити книжки Ядунанда Недаси сказано, що Бхагават написав відому книжку Приматарангіні. Гоураганодеша Діпіці, 195 сказано, що раніше Багаватачаря жив у вріндаванні як Швета Манджарі. Вишнодас Ачар'я був присутній під час кетурі Маготцеві. Як сказано у бхакти Ратнакарі, Таранга 10, він прийшов туди разом з Ачутанандою. Ананта Ачарія був одною з восьми головних гопі. Його попереднє ім'я було Судеві. Хоча він спочатку належав до послідовників. Адвайта Ачар'ї, пізніше він став важливим виданим Гададаре 59. Нандіні, Камадев, Чайтан'я Дас, Дурлаба Вишоас, Іванамалі Дас були 10, 11, 12, 13 і 14 гілками Ши Адвайта Ачар'ї. Джаганат Кар, Баванат Кар, Хридай Дасен і Боланат Дас були 15, 16, 17 і 18 гілками Адвайта Ачар'ї. Ядавдас, віджайдас, Джанардандас, Анантадас, Канупандіт і Нарайндас були 19, 20, 21, і 22, 23 і 24 гілками Адвайтачарі. Шриваца пандіт, харідас брамачарі, порушотама брамачарі та Кришнадас були 25, 26, 27 і 28 гілками Адвайтачарі. Порушотам пандіт рагунат. Ванамалі Кавічандра і Вайденат були 29 30 31 і 32 гілками Адвайтачарі. Локанат Пандіт, Мурарі Пандіт, Чаран і Мадав Пандіт були 33 34 35 і 36 гілками Адвайтачарі. Віджай Пандіт і Шірам Пандіт були двома важливими гілками Адвайтачарі. Цих гілок безліч, але я не здатний перелічити їх усіх. Пояснення. Шивас Пандіт був втіленням Нарадимуні, і тому його молодшого брата Шіраму Пандіту визнають за втілення Парватимуні, найближчого друга Нарадимуні. 66. Гілка Адвайта Ачарії утримувала воду від предвічного садівника Шича та Живлячись цією водою від галуження Адвайта Ачарії, буйно квітли і плодоносили. Пояснення. Гілки Адвайта Ачарії, що живляться водою, Джал, яку дає Ші читання Гапрабу, треба вважати за істинних Ачарій. Як тут уже з'ясовано раніше, представники Адвайта Ачарії розділились на два табори. На істинні відгалуження учнівської послідовності Ачарії і підробні гілки Адвайта Ачарії. Ті, хто дотримувався засад читання Гапрабу, процвітали, а решта, згадані далі в 67-му вірші, засохли. 67 Після відходу Господа Читані магапру деякі з гілок на нещастя відхилились від його шляху. Деякі гілки відсурались від начального стовбора, що живив і підтримував усе дерево. За таку невдячність основний стовбур на них розгнівався. Отож Господь Читаня не проливав на них води своєї милості, і вони поступово засохли і відмерли. 70 Людина без свідомості Крішни нічим не ліпша за сухе дерево чи мертве тіло. Вважають, що вона мертва ще за життя, а після смерті на неї чекає кара Ямараджі». Пояснення. У Шимадбагва там шостій пісні, третій главі 29-му вірші, Ямарадж, повелитель смерті, вчить своїх помічників, яких людей вони повинні до нього приводити. Там він каже «До мене для покарання треба приводити того, чи язик ніколи не оспівує святого імені та якостей Верховного Богоособи, чиє серце ніколи не заходиться від згадки про Крішну та його лотосові стопи, і чия голова ніколи не схиляється в поклоні перед Верховним Господом. Іншими словами, до ямараджі для покарання приводять невідданих, і в матеріальна природа їх наділяє різними тілами. Після смерті, яка зветься Дегантера, зміна тіла, невіддані потрапляють на суд до Ямараджі. За вироком Ямараджі матеріальна природа дає їм такі тіла, в яких вони зможуть отримати наслідки своїх колишніх вчинків. Так відбувається Дегантера перевтілення душі з одного тіла в інше. Однак віддані у свідомості Кришни суду Ямараджі не підлягають. Для відданих – Дорога відкрита, що підтверджує Багавадгіта. Покинувши тіло, Тяктва Дейгам, відданий не мусить знов отримувати інше матеріальне тіло. Він у духовному тілі повертається додому, до Верховного Бога. Ямараджева кара призначена для тих, хто не має свідомості Кришни. 71. Вважати за безбожників, яких чекає кара Ямараджі, слід не тільки заблудлих, послідовників Адвайта Чарі, Ачар'ї, але й кожного, хто йде проти вчення Шичатані Магапрабу. 72. Чи це великий вчений, чи це великий аскет, чи це заможний сім'янин, чи це славетний сан'ясі? Кожен, хто налаштований проти вчення Шичатані Магапрабу, приречений страждати за вироком Ямараджі. 73. Всі нащадки Адвайта Ачар'ї, що стали на шлях Шрі Ачітананди, були великі віддані. Пояснення. Шрі Лабактіві Нод у своїй Амріта Правагабаші коротко пояснює це так. Початок цитати. Шрі Адвайта Ачар'я – один з головних стовборів Бакті Калпатару «Побажай дерева відданого служіння». Господь шича Таня Магапрабу як садівник підливав корінь дерева Бахті і цим живив усі його стовбури та гілки. Однак під ілюзорним впливом Маї, впадаючи в найнещасливіший стан, в якому тільки може перебувати жива істота, деякі з гілок відсурались садівника, що їх підливав, і стали вважати свій стовбур за єдину причину Бахті-Калпатару. Іншими словами, гілки чи послідовники Адвайте Ачарі, що прийняли Адвайту Ачарію за відначальну причину ліани відданості і знехтували чи порушили повчання Шичатані Магапрабу, позбавили себе живлющого впливу, підливання і через це засохли та відмерли. Також треба зрозуміти, що не лише заблудлі послідовники Адвайта Ачарії, а й кожен інший, хто не має зв'язку з читанням Магапрабу, навіть якщо він з усіх інших поглядів великий санясі, видатний вчений чи аскет, подібний до мертвої гілки». Цей аналіз, що його дав Ші Бхактівіно Такур, підтримуючи твердження Ши Кришнадаси Кавіра-Джі Госвамі, відображає становище сучасної так званої індуїстської релігії. Переповнена філософією Маявади, вона перетворилась на мішанину з усіляких вигадок. Маєваді дуже бояться руху свідомості Кришни і звинувачують його в розкладі індуїзму, бо цей рух приймає людей усіх частин світу і усіх релігійних спрямувань і науково прилучає їх до Дайва Варнаша Однак, як ми вже не раз пояснювали, у ведичній літературі не знайти слова індус. Найімовірніше це слово походить з Афганістану, країни переважно мусульманської, і спочатку стосувалось до афганського перевалу Гіндукуш, що й нині становить частину торгового шляху між Індією і різними мусульманськими країнами. Справжню ведичну релігійну систему називають Варнаша Мадгарма, що підтверджено у Вішнупурані. Варнашама чаравата порушена парапуман, Вішнур ара панта нання та тошакаранам. вішнупорана 3.8.9 Ведичні писання радять людині жити за принципами Варнашама дгарми. Якщо прийняти устрій Варнашама дгарми, це зробить життя людини успішним, зв'язавши з Верховним Богом особою, метою людського життя. Отже, рух свідомості Кришни призначений для всього людства. Хоча в людському суспільстві існує поділ на різні прошарки, всі люди належать до одного виду життя, і тому ми вважаємо, що всі вони здатні зрозуміти своє природне становище у зв'язку з Верховним Богом-особою Вішну. Шича читання Магаправу підтверджує Кожна жива істота є вічна, частка вічний слуга Верховного Бога особи. Кожна жива істота, яка досягла людської форми життя, насилі збагнути відповідальність свого становища і зробити себе достойною стати відданим Господа Кришни. Отож, ми не сумніваємось, що свідомості Кришни треба навчати все людству. Насправді, в усіх частинах світу у кожній країні, де ми проповідуємо рух Санкіртани, ми бачимо, що люди без вагань і без будь-яких труднощів приймають Магамантру Харі Кришна. І результат повторення Магамантри Харі Кришна наочно проявляється в тому, що всі члени руху Харі Кришна, незважаючи на своє минуле, залишають чотири основи гріховного життя і піднімаються на високий рівень відданості. Так звані послідовники Індуїзму видають себе за великих вчених, аскетів, домогосподарів чи свамі, але всі вони безживні, засохлі гілки ведичної релігії. Вони безсилі і не можуть зробити нічого, щоб поширити ведичну культуру задля добра людського суспільства. Суть ведичної культури міститься в посланнішій читанні Магапрабу. Господь Чатаня навчав. Тярико Тарекого Кришна Упадеш Амарая Гуру Гоята Райдеш. Читання Чертамрита Мадя 7.128. Треба просто вчити кожного, хто зустрінеться засад Кришна Катхи, викладеної у Бхагаватгіті, як вона є, і Шимад Бхагаватам. Той, хто не цікавиться Кришна Катхою, чи вченням Шичатані Магаправу, подібний до сухого, безживного дерева. Ні на що не придатного. Гілка іскону, отримуючи воду від самого Шичатані Магапрабу, досягає незаперечних успіхів, натомість відламані гілки так званих індуїстів, що згазрять іскону, засихають і відмирають. 74. З милості Адвайти Ачар'ї віддані, що не відхилялись від шляху чайтані магаправу, без труднощів здобули притулок лотосових стіп господа Чайтані. З цього випливає, що шлях Ачютананди являє собою суть духовного життя, котрі не йшли ним, були просто розпорошені. Тому я мільйони разів складаю шанобливі поклони справжнім послідовникам Ачютананди, що вважали, що Чайтаню Магапрабу своїм життям. 77. Коротко я описав три гілки послідовників Ші Адвайта Ачар'ї – Ачутананду, Крішнамішу і Копалу. Адвайта Ачарія має багато різних гілок та галузук. Перелічити їх усіх дуже важко. Я лише дав короткий огляд усього стовбура і його гілок та галузук. Описавши гілки і галузки Адвайта Ачар'ї, тепер я спробую описати деяких послідовників Ші Гададари Пандіти. є з гілок – 80. Головні гілки Шигададар Пандіти це 1 Шрі друвананда 2 Шридар Брамачарі, 3 Харидаз Брамачарі і 4 Рагунат Багаватачарі. Пояснення. У вірші 152 Гоурагона де сказано, що Шри друвананда Брамачарі ⁇ це втілення Лаліти, а в вірші 194 і 199 описують Шидару Брамачарі як гопі наймля Чандралатіка. П'ята гілка це Ананта Ачаря, шоста Кавідята, сьома Наяна Міша, восьма – «Гангамантри», дев'ята Мамутакур і десята Кантабарана. Пояснення. У віршах 197 і 207 Гоурагано деша Діппіки сказано, що Кавідята це гопіна ім'я Калаканті. Вірші 196-207 описують наяномішу Мішу як гопіна ім'я Ниття Манджарі, а вірші 196-205 описують Ганга Мантри як гопіна ім'я Чандрика. Мамутакур, чиє справжнє ім'я було Джаганнат Чакраварти, був небожем ши Ниламбари Чакраварти, діда ші Житани В Бенгалії дядька з боку матері називають Мама. А у східній Бенгалії та у Рісі Маму. Мааму. Отож, Джаганату чакраварті назвали Мама або Маму Такур. Маму Такур жив у районі Фаридпур у селі Магдоба. Після відходу Шігадар Пандіти, Маму Такур став священиком на чолі храму Тота Гопінати у Джаганатапурі. На думку деяких вайшнавів, раніше Мамутакур був ший Рупаманджарі. Послідовниками Маму Такура були Рагунат Госвамі, Рамачандра, Радавалаба, Кришнадживана, Шемасундра, Шантамані, Харината, Навіначандра, Матилал, Дайамайи і Кунджабіхарі. Кантабарана, чи є ім'я Шрі Ананта Чатарадж, у Кришна-лілі був гопий на ім'я Гопали. Одинадцята гілка Гададари Госвами – це Бугарба Госай, а дванадцята – Багватдас. Вони обидва пішли до Вріндавани і оселили, оселились там на все життя. Пояснення. Бугарба Госай, якого раніше звали як Према Манджарі, був великий друг Локанати Госамі. Локанат Госамі збудував храм Гукулананди, один з семи найважливіших у Вріндавані храмів, серед яких є храм Говінди, Гупінати, Маданмогани, Радарамани, Шемасундари, Радамодари і Гокулананди. Ці храми – авторитетні осередки Годія Вайшнавів. 83. 13-ю гілкою був Ванінат Брамачарі, а 14-ю – Валабача і Обидві ці великі особистості були завжди сповнені любові до Крішни. Пояснення. Шиванінату Брамачарі описано у 10 главі 114 вірші Аді Ліли. Учень на ім'я на лінії Моган Госвамі. Заснував храм Мадангопали у Наводибі. 84 15-го гілкою був Шинат Чакраварті, 16-го Удала, 17-го Джита і 18-го Джаганат Дас. Пояснення. Шилабактисиданте Сарасватті також пише в Анубаші У Шака Нірнаї, вірш 13, Шинат Чакраварті названий скарбницею всіх добрих якостей і досвідченим слугою Господа Кришни. Так само у вірші 35 сказано, що Удавдас дуже вміло поширював любов до Верховного Бога всім і кожному. У Гоура Ганадеша Діпіці 202 згадано, що Джітамітра був гопі на ім'я Шямаманджарі. Джітамітра написав книжку Кришна Майур'я. Дас був житель Вікрамапури поблизу Дакки. Він народився в селищі Каштакат чи Катадія. Його нащадки живуть нині у селах Адіяла, Камарапада і Пайкапада. Він заснував храм Яшомадави. Нині поклоніння в храмі проводять госамі Адіяли. Раніше Даганадас був Тілакіні, одною з 64 сакі і був помічницею чітрадеві Гопі. Ось перелік його нащадків. Рама Нрісімга, Рама Гопал, Рама Чандра, Сонатан, Муктарам, Гопінат, Голока, Харі Широмані, Шіромані, Ракал Радж, Мадов і Лакшміканта. Саканірная зазначає, що Джаганадас проповідував рух Харі Кришна у районі чи штаті Трипура. 85. 19 гілкою був Шри Харі Ачаря, 20 Садіпурия Гопал, 21 Кришна Крішнадас Брамачарі і 22 Пушпа Гопал. Говрага Надеша Дібіка, 196-207, згадує, що раніше Гарі Ачар'я був гопіна Гопі на ім'я Калакші. Садипурія Гопал відомий як проповідник руху Гари Кришна у Вікрамапурі, у східній Бенгалії, нині Бангладеш. Кришнадас Брамачарі раніше належав до гурту Сакі, що звався Аштасакі. Його ім'я було Індулека. Кришнадас Брамачарі жив у Вріндавані. У храмі Рададамодари є могила Відома як Могила Кришнадаси. Дехто каже, що це Могила Кришнадаси брамачарі а інші, що це Могила Кришнадаси кавіраджі Госуамі. У будь-якому випадку ми віддаємо свою шану, тому що обидва дуже майстерно роздавали любов до Верховного Бога пропащим душам цієї доби. Саканірная згадує, що Пушпа Гупал раніше був відомий як Сварна Грамака. 23-ю гілкою був Срігарша. 24-ю – Рагу Міша, 25-ю – Лакшмінат Пандіт, 26-ю – Бангавати Чайтан'я Дас і 27-ю – Рагунат. Рагу Міша згаданий у Гаурага на Деша Діпіці 195 200 як Карпура Манджарі. Лакшмінат пандіт згаданий як Расон Мада, а Бангавати Чайтан'я Дас як Калі. Сака стверджує, що на очах Бангвати Дас завжди бреніли сльози. Від нього також відходить гілка нащадків. Їх звали Матхура Прасад, Рукмініканта, Діван Кришна, Джугал Кешор, Ратна Кришна, Радамадав, Ушамані, Вайкунтанат і Лала Моган чи Лала Моган Шах Шанканіді. Лал Моган був великим торговцем у Датсі. Гаурганадеш Діпіка 194200 згадує, що Рагунат раніше був Варангада 87. 28-ю гілкою був Амога Пантіт, 29-ю Гастігопал, 30-ю Чайтан 31-ю Яду Гангулі і 32-ю Мангал Вайшнав. Пояснення. Шила Такур пише в Анубаші. Ші Мангал Вайшнав був житель села Тітакан у районі Муршідабада. Його предки були шакти і поклонялись богині Кірітешвері. Сказано, що Мангалавайшнава раніше був непохитний брамачарі, але потім пішов з дому і одружився з дочкою свого учня Прананати Адікарі в селі Майя Надала. цієї родини відомі як Такури Скандади, селище в районі Бардуан поблизу Кату. Там і досі живуть послідовники Мангалавайшнови разом 36 родин розкидані по всьому терені. До славетних учнів мангалитакури належать Парананата Дікарі, Порушоттам Чакраварті з сели Шакандада і Прасад Мітра, рід якого славиться Грою на Мріданзі. Найвідоміші гравці на Мріданзі серед його нащадків це Суда Кришна Мітра і Нікунджабігарі Мітра. З роду Порушоттама Чакраварті походять такі славетні особистості, як Кунджабігарі Чакраварті та Радавалаба Чакраварті, що нині живуть в районі Бірбум. Вони живуть з того, що декламують пісні з читання Мангали. Відомо, що коли Мангал-Такур будував дорогу від Бенгалії до Джаганатпурі, він, копаючи ставок, знайшов божество Радавалаби. Тоді він жив поблизу Кандади в селищі Раніпур. Шалаграма Шілу, якому особисто поклонявся Мангал-Такур, досі зберігають у селищі Кандада. Для поклоніння на Чандрі там був споруджений храм. Мангалатакур мав трьох синів – Радика Прасад, Гопі Раман і Шамкішор. Кішор. Нині ще живуть нащадки цих трьох синів. 88. Шіванан Чакраварті – 33 гілку, що завжди з твердою вірою живу в Ріндавані, вважають за важливу гілку Гададар Пандіти. Пояснення. Гаура Гонадеша Діпіка 183 згадує, що раніше Шіванан Чакраварті був Лаванга Манджарі. Шаканірная, що її написав Єдунандандас, називає також інші гілки Гададарпандіти. Один. Мадавача, два. Гопалдас. 3. Гридаянанда. 4. Валаба -батта. Валаба Сампрадая чи Пушті Марга Сампрадая дуже відома. 5. Маду Пандіт цей відомий, відданий, жив поблизу Кадодахи в селищі Санібонграм, десь за три кілометри на схід від станції Кадодаха. Він збудував храм Гопінаджі у Вриндавані. 6. Ачютананда, 7. Чандра Шекара, 8. Вакрешвар Пандит, 9. Дамодар, 10. Бхагаван Ачарья, 11. Ананта Ачарья Варья, 12. Кришна Дас, 13. Парамананда Баттачарья. 14. Бавананда Госвами, 15. Чатанья Дас, 16. Локанад Батта. Цей виданий, що жив у селищі Талакаді в районі Яшогари Джесор і збудував храм Радові був духовним вчителем народа Медаси і великим другом Бугарби Госвамі. 17. Говінда Ачарія. 18. Акрура Такур. 19. Санкет Ачарія. 20. Пратапа Діття. 21. Камалаканта Ачарія. 22. Ядава -ачаря, і 23. Нараяна Падігарі, житель Джаганатпурі. 89. Коротко я описав гілки та галузки Гададар-Пандіти. Є ще багато інших, яких я тут не згадав. Усіх послідовників Гададари-Пандіти вважають за великих відданих, бо Господь Шичатані Махаправу для них дорожчий за життя. Просто згадуючи імена цих усіх гілок та галузок трьох стовборів, що я описав, Нітянанда Адвайта і Гададгара, людина вивільнюється з рабства матеріального буття. Просто згадуючи імена усіх цих вайшнавів, можна здобути лотосові стопи Шича Тані Магапрабу. Воістину, просто згадка про їхні святі імена виконує всі бажання людини. Отже, склавши поклони до лотосових стіп їх усіх, я за хронологічним порядком розповідатиму про розваги садівника Шича Тані Магапрабу. Океан розваг, господа читання Магапрабу, неокраїй і незглибимий. Кому вистачить сміливості міряти цей великий океан? Неможливо пірнути до дна цього великого океану, але його насичений, солодкий аромат полонить мій розум. Тому я стою на березі цього океану і намагаюся скуштувати, будь-як, краплинку з нього. 96. Ширу Шіру Парабуната паде дарас <чай таня чаритамритакоге> Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідаю Ші Чатаня Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Ші Чаритамрити Аді Ліли 12 глави, що описує поширення Адвайта Ачар'ї та Гададари Пандіти.